Що встали, йдемо. Що там сказав Славко про фобії? Ні, не згадати, Боже, як смішно, що він боїться ворухнутися, боїться відкрити очі, які заливає піт. Такого не могло б з ним трапитися, але ось він сидить на підлозі і тремтить як пес. О, коли б його хтось таким побачив. Від безсилої люті пирснули сльози. Мало ще його обзивав фанат. Мало шукати лазівку. Ось що сказав Славко. Але як? Він у пастці на три, боже, на цілих три години. Вони вже пішли. Чому було не попросити їх відчинити двері? Чому? Він нудиться. Раз по раз перебирає свої забавки, але йому болять очі, бо стає темно, і він погано бачить свої пальці Тоді він підповзає до щелини, та мама, тепло і світло Вже б із'їв з'їв кашу, та забуває де тарілка, тільки збирається плакати, як щось відчуває і озирається з надвору шибку хтось дивиться широко розставленими очима, хтось патлатий і страхітливий, як Мара. Мама, зачувши крик, вбігає і знаходить його хоч як дивно під ліжком, одначе жалкує, що піддалася паніці і перервала виховний процес. Мама не розуміє, чому відтоді син лягає спати виключно при світлі і зашторених вікнах. Вона не знає, що того вечора хлопець з верхнього поверху опускав на матусті велику ляльку для своєї подружки, яку не пустили гуляти. А подружка жила двома поверхами нижче під ними. Лялька стукнулася в шибу і здивовано подивилася на замкненого у кімнаті отерілого хлопчика. Хто такий твій стасик, щоб я через нього вертався? Він каже, він каже, що не комар мені. Вір я, але Стасик каже знаєш, куди хай іде твій стасик? Треба казати, куди. Набралася блін. Нічого з ним не станеться, і з твоїм хе репетитором. А якщо він вмер, з якої радості він мав був вмерти, ей, ти чуєш, бомже? Тебе вже ховають. Він нічого не говорить, а мама, коли вмерла, тоже нічого не говорила. Ну, ти, блін. Від такої навали темряви нараз він справді мав був вмерти, як від передозування допінгів у кожній фобії є слабке місце. Ні, так хіба психологи можуть висловлюватися. І слово ж яке вигадали фобія. Темрява стисла голову, мов казка, тіло затерпло, і Андрій мусив змінити положення, а мозок продовжував перекидатися дивним словом, як м'ячиком фобія, повія, малярія. «Так, дуріємо помаленьку». Але Тремор вщух, і слова із-за дверей долинали виразніше. наче хтось забрав звух вату. «Що? Хробаки, великі, білі. Стасик каже, що вони їдять мертву людину. А якщо хробаки його з'їли? Я твоєму Стасику, коли зустріну, яйця повириваю. Які яйця? Які-які?» Мальовані. Коли він усвідомив, що сидить на підлозі із заплющеними очима і тихо сміється, то чомусь узяв і розплющив очі. Може, від страху, що остаточно здорів. Розплющив, і нічого не сталося. Фобія, як хробак. Поки він маленький, його можна розчавити каблуком. Коли розростається і заковтує тебе, боротися стає важче. Треба зловити момент і уявити її собі маленьким симпатичним хробачком і подарувати йому яблуко. «Щоб тобі добре було, Славку!» Сидів і повторював Андрій Шелепінський, дивлячись просто себе у пітьму, а мозок –